Du lyssnar på Tolkning pågår avsnitt 45 Idag pratar vi bland annat om alienation Om vikten av ett sammanhang Och vad det kan innebära att vara en apostolisk kyrka Utifrån texterna för Apostladagen Nu kör vi! Nu. Nu funkar det. Hej alla. Idag är det jag, Ola Fonding, som sitter här och tolkar tillsammans med Malin Tores dotter Jonsson som är nykommunister i Verby församling och har tidigare jobbat i Himladalens församling i Göteborgsstift. Men du är varmt välkommen hit, och idag så utgår vårt samtal från texten i Markus Evangeliet, kapitel 3, verserna 7-19. till Och det är evangelietexten för apostladagen. Och Malin, jag tänkte börja med att be dig att läsa texten här. Varsågod. Ja. Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar.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 Han utsåg tolv som skulle följa honom och som han skulle skicka ut och predika och ha makt att driva ut demonerna. Och de tolv han utsåg var Simon som han gav namnet Petrus, Sebedajos son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav namnet Boanerges, det vill säga Oskans söner, vidare Andreas, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Thomas, Alfaios son Jakob, Tadaios, Simon Kanaios och Judas Iskariot, han som förrådde honom. Tack så mycket för det. Ja Malin, när du läser texten här, vad har du för några inledande tankar? Att Jesus har väldigt mycket att göra här. Mm. Han, alltså I början av texten så tänker man att han, han hade en sak som han skulle göra. Han drog sig undan där mot sjön. Men så kommer det massa folk. Det finns redan mycket folk omkring honom. Men det kommer ännu mer. Så att han blir liksom avbruten med det han ska göra. Och sen så får han sätta igång och jobba ganska mycket. Alltså det är lite kavla upp ärmarna där och och jobba på eh, genom att han predikar och bota. Och sen drar han sig undan och gör det där han skulle göra. Och det var att han behövde hjälp. Ja, just det. Mm. För det är ju tydligt i den här texten att det är någonting som inte handlar bara om honom, så att säga. Utan, utan det här måste gå vidare till andra människor. Det är ju på något sätt det som är ett, ett nav i texten, eller vad man ska säga. Att, att det handlar inte bara om något han gjorde och sen tar det slut. Utan han behöver ju då det vi kallar för apostlar eller sendebud eller Han behöver sina lärjungar som ska göra jobbet och sådär. Han behöver hjälp. Han Jesus. behöver hjälp, ja. just det. Av ja, ja. oss. Ja. Just det. Och nu utser han människor som gör. Och han utser alla att göra någonting. Mm. Och ibland så kan man känna sig, ja men jag är ju press så då ska jag... Men faktiskt är att han utser alla människor. Alla är ju kallade mm. att göra någonting. Mm. Och när man pratar med människor som är kristna eller som vill följa Jesus. Då, då brukar de säga: Jag brukar jag kan lyssna eller jag gör det här och så. Så att det finns i oss allihopa för det är givet så. Så tänker jag. Så du tänker den här texten inte bara som en historisk berättelse om, om apostlarna som kallas, utan du ser också i förlängningen att det här handlas, handlar om alla människors... Att vi alla har en uppgift på något sätt. Folk ja. jag dig så ja. eller så? Ja, så, så tänkte jag i alla mm. fall om det. Och om vi då tar ett språng en liten stund till nutiden så tänker jag att det kanske är ett av, av problemen vi har idag att vi kanske har lite otydliga uppgifter i livet eller hur mm. tänker du om det alltså jag menar i det gamla bondesamhället och så, då hade vi kanske en tydligare på ont och gott så var det kanske tydligare vad man skulle göra av sitt liv man tog över gården eller man var dräng eller man var. och nu är det, har vi, är det mycket handlar om att, att vi ska skapa, hitta vår uppgift och hitta oss själva och hitta så. Just finns det någon det. tanke i det det var väl kopplat till till ett yrke kanske mm. att jag är bondens dotter eller så och mm. då, då ska jag själv bli bonde och, så. och nu är det uppluckrat så nu är det ju att man väljer bort eller man väljer till eller man väljer något helt annat och det har ju med mig en position att göra men Jesus kallar ju oss att göra saker med vårt liv eller vi har fått saker som till exempel att lyssna och det kan man ju vara man kan vara företagsledare och man kan lyssna och man kan vara sitta på Ica och man kan vara väldigt god lyssnare där också mm. och när man pratar med människor så, så kommer de ju på det när man pratar med dem det är därför vi behöver varandra vi behöver dela precis som Jesus behöver så tänker jag att det kan vara Jo, men jag jag är med dig där och jag tänker att när vi upptäcker att Gud och Jesus också är inblandade i våra liv, kan ju våra gåvor få en fördjupad betydelse för oss. kanske mm. det är. Kanske och det är ju tydligt för oss som pester på ett sätt. Ja. Vi har tydligt gått in i detta att det är detta vi vill göra. Men, men det gäller ju egentligen alla människor att, att tron kan ju också lyfta fram någonting gott i oss. och och att vi förstår att det ska komma till bruk för vår nästa bästa och för Guds vilja, eller vad det nu kan mm, vara. Mm. så. Och jag tänker att hela den här söndagen har ju på ett sätt det perspektivet att upptäcka vad vi har för gåvor och att se hur, hur det kan brukas på ett bra sätt kanske. Mm. Det kan vara en ingång i predikan också, tänker ja, jag. Ja, det kan det ju vara. Och sen tänker jag på det här samtalet vi hade nere vid bordet när vi åt oss. Så, så. Då var det ju en musiker som kom och pratade just om någon. Eller det dök upp ett samtal som handlade om en präst som var på en plats. Och nu inte var där längre. Och då när vi pratade så upptäckte vi att den prästen hade en särskild uppgift. Som att reda upp en situation eller så. Mm. Så sa vi ju. Mm. Och då är han präst i grunden men han har någonting särskilt som han ska göra. Ja, just. Det. Och det är väl kanske mer där det ligger mm. idag. När vi inte har sådär att jag är präst och jag gör detta bara. Utan jag är prästen som gör det här. Eller du är du sitter på kontoret och du gör det här. Eller du är barnledaren som gör det här. Mm. Och vad det nu om det är kyrkan eller det är utanför. Mm. Det spelar ingen roll. Nej men precis. Och jag tänker för att nu kommer jag tänka på en helt annan vinkel här. Eller inte helt annan vinkel men en annan ingång i Marx då av alla tänkare man kan börja tänka på. Mm. Som jag kan ha ett, ett klivet förhållande till eller så. Men han, jag har tänkt mycket på hans tankar om det här med att i industrisamhället så blir vi lätt alienerade från vårt arbete. Det som skiljer det moderna samhället som han då verkade innan industrialismen kom var att plötsligt kunde man inte se produkten av sitt arbete du gjorde kanske en liten del vid ett, ett löpande band eller i någon industri eller vad det nu kan ha varit men i bondesamhället så var du med liksom från sådd och skörd och så mm. eh, och, och det har jag tänkt att det, det är mycket så att vi gör små delar idag och vi kanske inte riktigt ser var det landar och så kanske det var förr också men men att våga ha en tillit Till att det jag gör också liksom På något sätt får blom och få får skörd Även om inte jag ser det Det tänker jag är en utmaning för oss mm. Men det Jesus har väl också sagt så när vi något tillfälle att, att det var skördetid Nu är det skörd Och ni skördar varandra Så, Just det, har så det han säger ju också så Om detta mm. Att vi har en del i det. Mm. Och, och det är väl så vi kan hjälpa honom kanske också idag. Mm. Att vi gör, vi har, vi gör det som, som vi är bra på. Mm. Eh, som vi kanske inte alltid vet eller upptäcker. Nej. Och så. det spelar ingen roll sådär. Men människor kan bli oroliga kanske för att inte veta exakt vad man borde göra. Men om man har tålamods med sig själv och med mm. andra så kommer man fram till det så. Och kanske också. När man har kontakter med Gud För det, det är alltid, det underlättar mycket ska Jo men det jag säga. tror jag också Och det här att man även om inte jag ser resultatet Så, så kan jag ha skapat någonting Som jag, jag har ju inte kontroll Inte minst tänker jag på Oss som predikanter Ibland kan man känna att når jag fram Eller är det någon som tar det till Men jag tror man får också lita till att, att man sår på något sätt hela tiden Och, och man har inte kontroll Över vad det landar men man får en tillit till att ändå gör det på något sätt. Mm. så. Mm. Och så är det ju med, med många arbetsuppgifter att, att som sagt, som du sa, någon annan kanske skördar eller det är kanske är något som skördas längre fram eller på ett helt annat sätt än jag kan förutse eller så. Mm. Just det. Men att inte tvivla, men på något sätt att försöka släppa tvivlet hela tiden på, på att leder det om vatt eller... Är det någon mening eller så? Utan, utan att våga på något sätt lita på det. Ja, tilliten jag mm. tror jag är viktigt. Ja, men det är precis. Att, att lita på och att, att våga göra. Mm. Kanske våga göra bortsa med ju. Just det är det. ju det också. Det är det ingen som vill kanske. Men ändå att okej, okay, man litar på att Gud hjälper en. Och det tycker jag, det är ju bibliskt. I, för, för frågan också om hur det gick för apostlarna här ju. Mm. Petrus var ju inte alltid så framgångsrik. Nej, om man tänker på. Och han på... gjorde ju bort sig på ett sätt. Just det. Och Mose som man trodde kanske stammade med. Ja, just det. Det trodde mm. man. Var därför han fick hjälp av Aron då, sin bror som skulle. Precis. Prata, som rösten, skulle vara munnen. När, ja. när Gud har det här övertagningskampanjen att han ändå ja, ska det. ta för sig uppdraget. Ja. Ja. Ja. Ja. Men märk väl att det var inte Gud som sa det. Utan vad Mose jag klarar inte av det här. Nej, ja. Men det fina är också att man behöver inte vara själv. Alltså även om alltså man, är, man tänker sig att man är med Gud men man behöver inte vara själv utan man, han sänder ju de två och två ut. Just det. Så att det är inte tanken att vi själva ska gå utan man kan ta hjälp av varandra. Och det är All... väldigt tydligt i den här texten att här, här bildas en kommunitet på något sätt ja. som du säger. Att, att det är inte allt står inte att hänga på en av de här namnen nej, som du läste nej. upp här i slutet utan här är det någonting som man bär tillsammans det är ju en spännande och viktig tanke tänker jag inte minst i vår lite individuella tid när det, kanske det. Mycket beror på mig som och prestationer och sånt mm för då tänker jag på den här texten när Jesus ber två lärjungar att hämta en åsna som är den världens enklaste grej att hämta. att det är lite pinsamt om man tar någons åsna. Men just det är en väldigt enkel att gå bort och hämta en åsna. Och då får de den här uppgiften. Då kan man vila i det att man måste inte vara själv med små eller stora uppgifter. Det är okej. Okay. Man kan vara fler. Mm. Man kan vara två. Mm. Jo det är, har du rätt, det är ju så det, det, Jesus jobbar hela tiden ja. faktiskt och, och är det så att man blir sen på någonting så kan man ändå säga kan inte du mm. gå med mig eller kan inte vi göra det här tillsammans kan, och, det, och det är kanske ett perspektiv som vi behöver påminna oss om och utveckla både i församlingen och, och i livet överlag ja. eh, att, att vi kan eh, vi kan faktiskt be om hjälp mm, och vi kan ta ja. hjälp av varandra ja. Just det. Ja. Så. Nu fick vi lite soundtrack här också i bakgrunden <laughs> ja. Ja. av en telefon men den slutar säkert ja. så att det är ingen nej. större fara. Eh, nej men precis. Mm. För vi är kanske inte så skolade i det i vår tid utan, utan vi, vi lever i en in ganska individuellt inriktad Att vi ska tidigare. klara mycket själv och så. Ja, ja. Mm. och därav sjukskrivningar och därav mycket, en del problem Mm. Sen finns det ju något positivt också med det individuella och så. Så det är ju aldrig svart eller vitt. Men, men, vi kan, men just det här att, att ta hjälp av varandra och hitta varandras förmågor och, och, och ta tillvara dem både på ett samhällsplan, tänker jag, på ett församlingsplan, och på familjeplan, eller vad det nu kan vara. Mm. Mm. Att det både är det, att det personliga, det kan vara i sammanhang också. Mm. Att det behöver inte vara. Individualist, alltså så att jag presterar själv utan personen kan ändå få rum i det här tillsammans tänkandet också. Just det. Så man behöver inte försvinna bara för att man är två eller tre eller fyra eller så. Som Nej. person. Nej, precis. Men det, det fodrar kanske mer av varandra då. Mm. Så. Men eh, sen får man ju hjälp av gudsande och man är öppen för det så att man kan. Hantera det också. Mm. Nej, men det tror jag också. Så man behöver inte ens klara det själv. Nej, Nej, <laughs> Nej. just det. Så ditt <laughs> budskap här är att det finns ett, ett sammanhang runt varje människa ja. och att vi ska ta vara på det. Ja, mm. att man ser varandra och uppmuntrar varandra. Mm. Att man kan det här. Just det. Som man har fått. Mm. För och där fallerar du... ju också lärjungarna ibland ja. Och då blir de också tillrättavisade Du vet när de börjar bråka om vem som är störst Just det och Det är väldigt Just mänskligt det. att det är det. Att då hittar vi Någon slags hierarkiskt tänkande Men då är ju Jesus väldigt Han vänder ju och vrider på det perspektivet Att, att det är inte är det det handlar om så att säga. Den som Nej. är minst, det störst och Han utmanar oss ju i det tänket ja. På något vis ja. det. Och det tycker jag är väldigt nyttigt Och spännande ja. när man På något sätt jag menar vi som individer så kan vi ibland både få hybris och tycka att, att vi är fantastiska eller kan vi få en väldigt låg självkänsla men vad Jesus gör upplever jag är ju att se en realism på något sätt att vi både är starka individer men att vi också vilar i någonting större och att vi inte behöver bära livet själva på våra axlar så mm. finns det någon annan tråd i texten som du eh, tänker på jag tänker det är mycket spännande som händer här Dels att det naturligtvis som du var inne på tidigare att det inte blir som han har tänkt sig för att han ska egentligen dra sig undan och det blir mer jobb men det är också andra där som lyder honom exempelvis och lite annat som händer. Är det någonting du fastnar för i, i händelseförloppet här? Det är i så fall kanske att han lämnar över en del av ansvaret till oss. Mm. Att det är en frihet också för mm. oss. Att det, ett, alltså det kan ju kännas tungt, men det är också en storhet att Guds son lämnar över det vidare. Mm. Och ibland kan man känna, åh, det beror på mig, just det här. Mm. Så, ja, men samtidigt mm. så är det en storhet i det också. Mm. Att Gud litar på oss. Just det. Att Guds son litar på oss. Jag Han tänk, vet ja, just, oh, förlåt. Nej, Jag tänkte bara att det finns ju på ett sätt med redan i skapelseberättelsen ja. Guds perspektiv till människan att trädet finns där och, och, och spelreglerna finns där men det är upp till, till oss hur vi förvaltar det hela det är ju så jag tänker på skapelseberättelsen eller det, det är en aspekt i den som jag tänker på att vi får ju friheten som gåva redan från början på något sätt mm. och Jesus som du säger förvaltar ju den här traditionen på ett sätt att här står ju om Judas det är det sista egentligen mm. uh, och de här olika uh, räknar upp alla lärjungarna förstås och sen så Judas och den som har skrivit den har ju skrivit han som förrådde honom mm. det är ju inte Jesu ord egentligen Nej, det har, är utan det tillägg. utan ja. det är ju det som ja, Marcus eller den, de författarna till detta har skrivit så uh, och det är ju Jesus hoppas på oss alla mm. att vi ska göra våra uppgifter och även om ja, hur vi än är och sådär att, att han hoppas och litar på mm. att det ska gå bra och så, han hoppades på Judas också tänker jag där mm. så det är också när man tänker ansvaret han ger vidare så absolut och, och så, så blev det så här med just honom och det går ju hand i hand med, med förlåtelsetanken ju, mm. Tänker jag mm. Att tilliten och hoppet finns Men också vetenskapen om att det kan gå fel Och också möjligheten att få en ny, ny möjlighet i livet. Just det Att man bränner inte sina skepp en gång Och sen är det klippt Nej. Eller så Eller om man är så gammal som man inte orkar längre Att man får bli försonad med att det blev sådär Mm Även om man inte får chansen att göra om något eller Nej. göra något nytt eller sådär. Att, att man ändå. Ja, men det blev så. Men jag älskar det ändå. Alltså att gud säger så. Mm. Det är ändå. Ja, för det, är ju det, svåra, det är det svåra i livet att leva med att vissa ju, saker kan man aldrig reparera fullt nej, ut själv, eller lösa. utan, utan det får det. man överlämna ja. i, i guds händer. Det, ja. ja. det är en, en utmanande tanke. Men, men viktigt att känna att, att det ändå finns. Ja. Det pågår ju en, en försoningsprocess i oss alla hela tiden, tänker jag. I, i allt det. vi gör och allt just som det. går sett. Och, och det är lite grann det med förlorade sonen som nu var förra Mm. Söndagen, mm. Ja, för ja, några gånger sedan. När mm. vi tänker på apostladagarna. Ja, men Så, att, att det fanns en, en, förson, alltså en förlåtelse där. Allt som hade gått snett, mm. men en öppen famn ändå. Det gör det. Och ja. också som du säger, friheten. Mm. För den yngsta sonen får ju egentligen inga riktlinjer i början heller, utan han, han är ju fri och, och verkligen. Förslösa sina pengar på det mest Meningslösa sätt Eller vad det nu kan vara Men när det sen blev fel Så, så får man också komma tillbaka mm, mm. Han kom på det själv Han kom på det själv ja. Han hittade hem till sig själv Som är någon slags Översättning av det här Att han, han nås av en insikt där Ja just det Och, och så är det väl att Och så är det ju även för exempelvis Petrus När han förnekar Jesus att Plötsligt så kommer han på och sådär. Mm. Att, att, mm. Mm. Apostel betyder ju på något sätt att vara utsänd och, och vi är ju också en apostolisk kyrka. Mm. Är det något du tänker på ibland? Eh, jag tänkte på det en gång när vi hade konfirmation eller vi skulle förklara för mm. konfirmanden där med handpåläggning. Ja, just det. Tänk nu på att det var Alltså att de första lärjungarna Som Petrus och dem De la händerna på nästa generation Och nästa och nästa och mm. nästa, nästa Och det har vi fortsatt med Och det är väl fantastiskt Ja det tycker jag också Så det är från, från dessa Första som Jesus ja. utsåg Och så har de fortsatt Att göra det Och vi läser i de andra texterna För samma söndag så handlar det ju om, om fler människor Som är som apostlar också ju olika namn som räknas upp mm. i de här och att eh, i romabrevet så står det någonting om att eh, att det är två stycken där i alla fall det är många fler men i alla fall två så har han skrivit så här att eh, de är ansedda som apostlar och bekänt sig till Kristus före mig så ja, så. ja just det mm. ja, så att han Stor, eller De har stor respekt hos honom då, som ska räknas som stor i vår kyrka då. Mm. Eller våra, i den kristna kyrkan, Paulus då. Just det. Mm. Så det är väl så jag tänker, just den här med hand på lin, här praktiska att man har fortsatt med det. Mm. Det är ju en, en helt svindlande tanke egentligen mm. faktiskt. Och, och någonting som är, betyder någonting tycker jag att, att det finns den här historiska. Och det är kanske är något som jag upplever betyder mer och mer ju äldre man blir på något sätt, att det finns också det här perspektivet bakåt och så. Mm. Kristendom handlar inte bara om att avkoda Jesus morallära och, och sätta den här i vår tid utan det finns också en kontinuitet det här och stötts och blötts så det har klar, klarat av många prövningar. Det är otroligt att, att kristendomen lever och är i högsta grad en levande tro efter alla dessa år. Och alla dessa tider och alla dessa utmaningar att det är ändå något som bär oss även in i, i vår tid. Mm. Eh. Jag det lyssnade ju... på, på Ulf Ekmans sommarprogram och det är också en människa man kan ha mycket tankar och åsikter om och vi delar inte samma teologi eller så men han beskrev på ett öppet sätt att det var det stora för honom när han konverterade till katolicismen att det fanns den här perspektivet bakåt på ett annat sätt än vad han upplevde i sin mer nyevangelikala miljö i livets ord. Att det var det som gjorde att han, att han tog steget. Så mm. Och jag tänker att det finns ju en rikedom att, att ösa ur här. Mm. Mm. Och sen är det ju inte bara alltså, tradition, någonting som man läser i en bok, utan det är det här handegripliga tänker jag. En hand som läggs på ett huvud som läggs på och så nästa och nästa. Handgripligt det var ju ett ja. väldigt bra ja. Ordval här för ja. <laughs> så är det är så Och det ja. tänker jag på Det är ju stort varje gång Man döper ett barn och lägger händerna På huvudet ja. också alltså Det här just är liv det. till liv Precis som ja. du säger ja just det Och där har böckerna och skrifterna En, en del av det Men ja. det är inte hela Nej. sanningen så. Utan det är det kroppsliga också mm. Och det är också viktigt mm. Så att man inte allting hamnar hur, hur man tänker Nej utan att det hamnar i kroppen så att säga. Ja, på just det. Nej, för det handlar ju... Kristendom är ju aldrig heller bara en, en filosofi eller en tankeprodukt som jag kan förstå. Och sen Nej. är jag klar. Nej. Utan det är ju något som... är ju Organiskt som jag lever i. Och som ja. Jag, och det är ju stort och viktigt. Det är en del av uppståndelsen. Att kroppen också får vara med. Mm. mm. Och att det går från släkte till släkte till släkte mm. och sådär. Ja. Jaha, Har du några avslutande tankar Kring predikan eller så, Som du vill delge utifrån apostadagens text Predika verkar ju vara viktigt För Jesus, för det är ju det han ger som uppdrag mm. Vad är det det står i texten Du har den där att predika och att bota Är det så? Just det och så förbjuder han också andarna att, att säga någonting om vem han är. det gör han ju på flera ställen här. Mm, det gör de ändå. Och det gör de ändå. De gapar det. Ja, precis. Det, det. Det, så är det. Den uppmaningen lyckas aldrig riktigt. Så, nej, nej, nej. Men de lyder honom där också. Ja. Och, och erkänner honom som, som herre. Det man Just det. Mm. Men det har kanske också med hans förhållande till fadern att göra. Mm. Så. Mm. Att, att han stiger inte över fadern utan han är i en, en fin relation till ja, Gud. Det. så mm. Och då kan han inte ha sådana som hela tiden försöker upphöja honom som människa. Nej, just det. Mm. Så, så kan det nog vara. Utan han vill ha det här. Han vill hjälpa människor tillbaka till den fina relationen till Gud. Mm så tänker jag om det är där att han tystar kanske mm. Mm. men det är väl en ganska fin avrundning av vårt samtal också hur Jesus vill hjälpa oss tillbaka till Guds relationen ja. och att det också är vårt uppdrag som apostlar att, att bidra till detta, mm. att bidra till, till någonting som är större inte bara att göra ett eget uppdrag utan att, att förverkliga Guds vilja i våra liv och Se vad det kan leda oss mot mm. framtiden. Mm. Tack Malin för Tack ett själv, gott Hula. och spännande samtal. Och till dig som lyssnar så pågår tolkningen i våra kyrka här. Så välkomna in på söndag och hör mer. Allt gott och välkommen tillbaka också till podden.